Вочевидь, та мізерна плата, запропонована детективом, була для дідуся колишнього бухгалтера аж ніяк не зайвою. Перечуття справдилося. Десь під обід перед дворі тьми, зупинилася легкова автомашина, з неї вийшло три молоді жінки з невеликими клунками в руках. Поки одна з них розраховувалася з таксистом, вивантажувала з багажника пов'язані шпагатом газетні пачки, Детектив упізнав у одній з її супутниць біглянку. Радіотелефоном зв'язався за Астреєю. «Не випусти її!» – почув голос Рогоди. «Ми зараз доставимо батьків, нехай спілкуються! Наше діло знайти! Ти знайшов? Молодець! Не прогав!» Володимир вимкнув радіотелефон і задоволено потягнувся в кріслі качалці, яке виділив йому господар квартири, встановивши біля вікна. А цікаво, чого це вони сьогодні всі з'їжджаються, подумалося детективу. А втім, яке йому до цього діло? У нього завдання розшукати Марійку, як нагадав йому Рогада. І він з цим першим своїм завданням упорався. І всього за тиждень. Ха, для початку непогано. Йому потрібен успіх, тільки він відкриє шлях до тринка. Директор Астрей має йому довіряти. Не тільки отакі, зрештою, простенькі завдання. Він має якнайшвидше зайняти місце Карого, а головне – перебрати на себе його колишні справи. Через годину після розмови з Рогодою до квартири, з якої велося спостереження, під'їхали дев'ятка першого заступника директора Астреї. А в радіотелефоні озвався його голос. «Виходь, розкажеш». У салоні автомашини були батьки Марійки. «Ви її бачили?» – запитала стривожена жінка, коли Володимир зайняв місце поруч з водієм. «Вона зайшла ось у цей будинок». «А ви, ви не помилилися?» Погляд батька ледве гамував тривогу і сумніви. «Ні, я мав нагоду добре роздивитися вашу дочку», – Володимир усміхнувся. «Мені здається, тепер я її можу впізнати будь-де», – так вивчив фотографію. «А як вона виглядає? В чому одягнена? Ми можемо сюди зайти?» – запитувала мати. Володимир перезернувся з рогодою. Той, мить повагавшись, відповів, «Можете, але не радимо цього робити. Давайте зачекаємо, коли вона вийде». «Одна зайшла?» – перепитав детектива. — Ні, тут у них сьогодні схожі якісь збори. Я нарахував до приходу Марійки та її супутниць чоловік сорок, братів і сестер. Та після під'їхало зо два десятки. — Ну, тим більше, — сказав Рогода, — почекаємо, коли ваша дочка вийде. Прослідкуємо за нею, і коли буде одна, підійдемо. — Ви вважаєте, так буде краще? — невпевнено перепитав батько. — Безсумнівно, — відповів Рогода. Ми від'їхали від ресторану о пів на дванадцяту. Наші піднаглядні вели нас за собою знайомим уже мені маршрутом до гаража в'язниці. Пізненько ж вони забранця згадали, подумалося мені. Довго ще ти мене мучатимеш, повернувся я до Інги. Щось цікаве є? Мені здається, є. Але у всякому разі маємо вихід на того, хто керує цією трійцею. Аскет знає його як 21-го. Він отримує завдання не безпосередньо від нього, а телефоном. Гроші за роботу йому безконтактно передають конверті, а вже сам платить напарникам. Займаються, як він вважає, охороною інтересів 21-го в двох київських районах. Залякує разом зі своїми спільниками, бізнесменів, підприємців, банкірів. Готує їх до зустрічі з людьми шефа. Зараз у них є ув'язнений в гаражі якомусь. До нього й їдуть. Вестимуть на переговори з якимось 29-м. У них чомусь всі мають не імена, не клички, а номери. Аскет – 45-й. Його напарники – 111-й, 193-й. А всі троє ще збирають оплату за охорону. Ну, тобто займається звичайним здирництвом. В обличчя аскет свого шефа знає? Знає. Один раз бачилися. Фоторобота зможемо зробити? Зможемо. У мене відлягло від серця. Сороки на якийсь час збиралися з думками. Аби не розкрити себе, я поїхав до відомого вже мені гаража іншою дорогою. Помітивши це, Інга стривожилася. А чому ти не їдеш за ними слідом? Я вже знаю, куди вони їдуть. Був там. Ми зустрінемо їх там. Наших друзів чекає сюрприз. Бранець зник. Так що там у нас з Лтавою? Мені вдалося щитати небагато. Справді всі троє були у Лтаві. Привезли звідти золоті самородки. Передала їх у якомусь кафе Аскету жінка. В обмін на пакети, як думає Аскет, в них були долари. Дивно, але цю інформацію було дуже важко зчитувати. Власне, зчитала з підсвідомості таке враження, що з пам'яті цей епізод ніби хтось зітер. Ну, власне, часу було мало й умови для сеансу складні, на мозок, одурманений алкоголем, тяжко піддається сугестивному впливу. Безперечно, одне до олтавських подій наша трійця причетна. Треба буде ще попрацювати за скетом, тільки як про протверезіє. Жаль, подумалось мені, доведеться добирати момент. А то ми його зараз, голубчика, й довели до кондиції. А ось і наші приятелі. Ми вже стояли навпроти гаража в'язниці. Автомашину заховали в провулку, вимкнули фари і підфарники. В руках у мене був прилад нічного бачення. Остенко зібрав його з армійського бінокля та танкового пристрою. Дуже зручна штука. «Зараз вони забігають. Я вчора їхнього бранця випустив. Дуже сподіваюся, про цю подію вони своєму шефу повідомлять, і ми на нього вийдемо. Або хоча б на телефон», – додав про всяк випадок. Хвилин через десять наші піднаглядні вискочили з гаража, немов за ними гналися». Забігали дружочки. Я включив рацію на прийом. Рація була дитям директора Астреї Георгія Тримка, в ній він відводив свою радіоінженерну душу. Колись мав намір, казав учитися в Одеському інституті радіоелектроніки. Не довелось. А от захоплення радіоконструюванням, як і в мене, збереглося. В мою машину. Було вмонтовано пеленграцію – приймач на короткі та ультракороткі хвилі. Її особливістю була можливість автоматичної настройки на джерело радіосигналу в межах до одного кілометра. Якщо в ракетирів є радіотелефон, він, напевно, працює на КВ або СВ діапазоні. Радіотелефон у них дійсно працював на 120-метровому діапазоні. Моя пеленграція через хвилини вже була налаштована на цю хвилю. Початок розмови я прогавив. «Як це зник?» Почув глухуватий вимогливий голос. «Не можу пояснити, белькотів аскет. Замки цілі, все на місці, а гостя немає. Слухай, ти там не перебрав? Дивився уважно? Та його немає, я кажу правду».